Pentru toate au fost puse perfect, totuși mintea refuză să creadă ceea ce nu poate vedea cu ochii trupești. Sfântul grigorie cel Mare, când Pavel zice, iar credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor nevăzute, evrei 11 cu 1, el afirmă pe drept că e crezut numai ceea ce nu poate fi văzut, pentru că nu se crede ceea ce se poate vedea. Ca să mă întorc totuși la tine, îți voi spune pe scurt că nimic din cele văzute nu se poate vedea, <coughs> nu se pot vedea decât prin intermediul celor nevăzute. Uite, ochiul tău percepe tot ce are trup și totuși nici chiar ochiul trupez n-ar putea să vadă ceva corporal dacă un lucru incorpora, incorpor, incorporal nu l-ar stimula pentru a vedea. Îlătură spiritul nevăzut și de adarnic se mai deschide ochiul care vedea nouar, Smulge sufletul din trup, ochii vor rămâne fără niciun deală deschiși. Așadar, dacă prin ei se vedea, de ce îndepărtându-se sufletul nu mai vă nimic? Conchide deși din asta că însă cele văzute nu se pot vedea decât prin intermediul celor nevăzute. Adică vedem cele ale lumii numai prin intermediul sufletului, care vede prin simțurile noastre, prin ochi. Să ne închipuim cu ochii minții că se construiește o casă, greutăți imense sunt ridicate, coloane înalte sunt suspendate de mașinării. Cine rogul te face această lucrare? Trupul care se vede pentru că trage cu mâinile de acele poveri ori sufletul nevăzut care dă viață trupului. Îlătură ceea ce nu se vede în trup, adică sufletul, și pe îndată și pe dată vor rămâne nemișcate toate câtele văzuse mișcându-se toate corpurile din piată care se pot vedea. Din acest lucru trebuie înțeles că în lumea văzută nimic nu poate fi decis fără firea nevăzută. Așa cum Dumnezeu toputernicul insuflând sau plinind de viață și mișcare celor nevăzute care se răzduiesc în minte, tot astfel nevăzutele însăși dau mișcare și sensibilitate, reversându se în trupurile care se pot vedea. Petru, mă recunosc cu plăcere învins să în fața aceste argumente, căci acum sunt nevoi să consider văzutele, ca fiind aproape nensemnate, tocmai eu care sunt masca neștiutorilor, mă îndoiam cu puțin înainte de cele nevăzute. Prin urmare, îmi plac toate câte le spui și totuși, după cum îmi dau seama de viața sufletului, ce stăruie în trup din mișcarea acestuia, tot astfel unde să recunoaște viața sufletului de dincolo de trup, dovedită prin câteva lucruri clare. Suntul Grigorie cel Mare, îi răspunde lui Petru. Pentru aceasta, prea puțin mă voi strădui cu argumentul dacă te voi găsi cu inima binevoitoare. Oare Sfinții Apostoli și martiriul Hristos ar fi disprețuit această viață? și-ar fi renunțat la suflete odată cu moartea trupului, dacă n-ar fi știut că pentru suflete urmează o viață mai sigură. Chiar tu spui că recunoști viața sufletului care stări în trup după mișcările corpului. Și iată ca aceia ale căror suflete au trecut în moarte, dar au crezut că viața sufletelor dăinuie și după moartea trupului, strălucesc prin miracolele de zi cu zi, prin minunile ce le fac zilnic. La trupurile lor nesuflețite, adică la Sfintele Moașteră, la mormintele Sfinților, la trupurile lor nesuflețite vin bolnavi și se sănătoșesc, vin sperjuri și sunt chinuiți de demon, vin posedați și se eliberați, vin leproși și sunt curățiți, sunt aduși și morți, iar ei în vie. Avem două lucruri aici. Pe de-o parte, că în secolul. Al șaptelea, când a trăit Sfântul Grigorie cel Mare, existau pelerinajele la moașterea Sfinților, iar pe de altă parte, că aici veneau și posedați de demoni și bolnavi care se vindecau prin atingere de Sfintele Moaște. Gândește în ce fel trăiesc sufletele lor acolo unde sunt, dacă ești chiar și trupurile lor moarte trăiesc prin atât de multe minuni. Așadar, dacă deduci viața sufletului ce stăruie în trup de mișcarea mădularilor lor, de ce nu accepti și viața sufletului în afara trupului, dovedită prin puterea minunilor, chiar și de niște oseminte lipsite de viață? Petru, mi se pare că nicio judecată nu se poate opune acestei demonstrații a ta, prin care suntem constrâns să credem ceea ce nu se poate vedea tocmai de către cele ce se văd. Sfântul Grigorie cel Mare, puțin mai sus te-ai prâns că nu ai văzut ieșind din trup sufletul unui muribund. Însă chiar aceasta a fost greșeală. Ai căutat să vezi cu ochii trupești un lucru invizibil, nevăzut. Căci mulți dintre noi curățind ne ochii minții prin credință neîntinată și rugăciune că am văzut adesea suflete care părăseau trupul. Prin urmare, sunt nevoi să povestesc cum au văzut sufletele ieșind din trup, sau câte au văzut ele însele în timp ce eșau. Deoarece rațiunea nu e suficientă, exemplele vor convinge un suflet șovăitor. În a doua carte a acestei lucrări, a spus deja, dialogul este mare cu prim patru cărți, spune traducătorul textului față, reprezintă cartea a patra, deci e o, e o parte din lucrare. În a doua carte a acestei lucrări a spus deja că precinctul Benedict, St. Benedict de Nursia, după cum au aflat de la discipolii săi demn de încredere, a fost departe de Capua. Capua, Capua e oraș mare în Campania, A văzut în miezul nopții sufletul lui Germanos, Germanos, Sfântului German, probabil, episcopul acelui oraș. Purta la cer de îngeri într-o sferă de foc. Privind acel suflet, ridicându-se la cer, matca sufletului se lărgi și văzu că a luminat de o singură rază de soare, întregul univers adunat sub ochii lui. Adică atunci când sufletul Sfântului trece pe cer, el a luminat tot universul pe care îl vedea Sfântul Benedict. De la aceeași discipul lui am aflat că doi nobili bărbați, depriși cu învățătura profană, frați drepți, că adică frați de sânge, care se numeau unul Speciosus, care însemna cuvântul, oare însemna frumos, în sens fizic și moral. Iar celălalt Grigoriei s-au încredințat în viața religioasă după canonul lui. Pe aceștia, a părintei, a găzduit în mănăstirea pe care o construise lângă orașul Teracina, Orașul Latium. Latium ar însemna în traducere. Cuvântul latinide nu se multe bogății în această lume, însă pe toate le-au dăruit săracilor pentru mântuirea sufletelor lor și au rămas în acea mănăstire. Deci observăm mănăstire, ideea de mănăstire și realitatea mănăstirii ortodoxe în partea de apus a Bisericii. Una și, pe de parte, împlinirea monahală care survine faptului de a dat întreaga avere săracilor, și apoi să urmezi calea monahală. Într-o zi, pe când unul nume ei, Specios, s-a fost trimis în orașul Capu, în o mănăstirii fratele său Grigorie, și zi la masă, și mâncând gândesc, cu călugări, a fost cuprins de un duc și a văzut sufletului specios fratele său, aflat de departe și i din trup. Acest lucru l-a anunțat, imediat că și-a plecat în grabă, însă pe fratele său l-au găsit deja înmormântat. Aflând că și deduse duhul în aceeași șas în care a avut Deci a avut o vedenie dumnezească în care, prin harul Duhului Sfânt, a văzut cum iese sufletul din fratele său, cum acesta doarme. Pe când mă aflam încă la mănăstire un om cu frică de Dumnezeu și foarte demn de încredere mi-a povestit că niște oameni îndreptunse cu curabea dinspre părțile Sicilei către Roma, în mijlocul mării fiind, au văzut cum era purtat la cer sufletul unui rob al lui Dumnezeu, un om care fusese închis în samnium, coborând ei pe mal și căutând să-și să știe dacă așa s-a întâmplat lucrurile, au descoperit că acelor mezeu murise în acea zi, în care îl văzuse urcând în Împărăția Cerească. Cele ce voi spune le-am aflat din relatarea unui om prea pe când eram încă în mănăstirea mea. El povestea că un venerabil părinte pe nume Spes, cuvântul Spes înseamnă într-o ce la tine, speranță, construise o mănăstire într-un loc a cărui nume e Cample, situat cam la de pași de vechi oraș al Nursiei, oraș ținutul Sabinilor, azi, în nord. Pe acest om, Dumnezeu, cel atoputene și milostiv, l-a apărat de o sândă veșnică, flagelându I-a grăzit și cea mai mare asprime și cea mai mare spate, mai întâi flagelându apoi însănătoșindu-l, pe deplin arătat a cât de mult iubea. Din de 40 de ani a acoperit ochii cu cu unei orbiri, fără să-i dezvăluie vreo lumină sau ceva mai mică arătare. Nimeni nu se nu rezistă la un chin dacă îl părăsește harului Dumnezeu. Deci, prezența harului Dumnezeu în chinurile sfinților, atunci când sunt chinui și ispitiți. Dacă Tatăl Milostiu se cede pe să nu acorde și puterea de a îndura, curând din neputința de a suporta înfruntarea păcatului, asta se sporește vina. Din nefericire se întâmplă greșeala noastră și tocmai atunci. Că ar fi trebuit să îi așteptăm sfârșitul. De aceea, văzând Dumnezeu putințele noastre, adaugă păzirea alături de încercările lui. Lovindu-i, acum, ele drept și îndurător cu fiicele să cei aleși, pentru a putea apoi să ierte pe drept. Astfel, câtă vreme a fost apăsat de întunericul din afară, practic bătrân a fost niciodată lipsit de lumina interioară. Deși era de trupului, el avea mângâirea inimii prin uh, apărarea Sfântului Duh. După o perioadă de 40 de ani scursă în orbire, domne reda lumina ochilor, i-a anunțat apropierea morții și l-a îndemnat să predice cuvântul vieții în mănăstirile construite în împrejurim. Primind lumina în trup, el va lumina inimire fraților întâlniți în cale. Dând pe data ascultare poruncii a mers la mănăstirile fraților din împrejurim, predicând preceptele de viață pe care însuși de învățase, le învățase împlinindu-le. Așadar, în acea, în cea de -a 15 cinci zi, după ce și-a dus pe la capăt propovăduirea, s-a întors la mănăstirea sa. Acolo i-a chemat pe frații din mijlocul lor s a împărtășit cu jerfa trupului și sângelui Domnului, adică Sfânta Eucharistie, iar apoi a început să cânte prin unul cu ei psalm, Psalmi, Sfântului David. În timp ce îi cântau, el și-a dat sufletul absorbite rugăciune. Tot frații care erau de față au văzut ieși în gura lui un porumbel, care a ieșit apoi printr-o deschizătură din acoperișul paracrisului și sub privirea fraților a stăpâns cerul. Dacă sufletul său s-a arătat sub forma unui porumbel, trebuie să credem că astfel Dumnezeu atotputernic voia să arate cât de curată era inima acelui om care îi slujise.